ZÁRSZÓ Több mint fél évszázad telt el azóta, mióta abban a szerencsében volt részem, hogy Tibetben élhettem. A dalai láma azt mondta egy alkalommal, "Heirich Harer közülünk való lett, és most, hogy idősebbek lettünk, visszaemlékszünk azokra a boldog napokra, amelyeket egy szabadországban együtt töltöttünk el. Egy igazi barátságnak az a jellemzője, hogy bármi történik is, az mit sem változik. A barátság és az a készség, hogy egymáson segítsünk, az élet hátralévő részére is megmarad. Hayrik Harer mindig ilyen barátja volt Tibetnek. Az ő legnagyobb érdeme mégis kétségtelenül a Hét év Tibetben című könyve, amely emberek millióival ismertette meg országunkat. Ma is a tibeti szabadság aktív harcosa, és ezért hálásak vagyunk neki. Amikor Peter Avschneider és én sok, 6000 méter fölötti hágót leközve csak nem két év alatt elértük lássát, kimerültek, éhesek és betegek voltunk. Nem lettünk volna meglepve, ha a tibeti kormány visszatoloncolt volna minket az indiai határhoz, hiszen Tibet tiltott ország volt, és még inkább ilyen a Szentváros. Ám ennek az ellenkezője történt. Együttérzők voltak, enni adtak, melegruhát, munkát és otthont kaptunk, és hamarosan egészen befogadtak minket. alatt boldogan éltünk Lászában, senki sem gondolt arra, hogy eljöhet az a nap, amikor el kell hagynunk a világ tetejének ezt a békés országát. Bevonult a kínai vörös hadsereg és a dalai láma, és százezer tibeti 1951-ben Indiába menekült. Ami azóta a Hó országában történt, az szinte elmondhatatlan. 1.200.000 millió tibeti vesztette életét, és a hat ezer szakrális épület 99 át lerombolták. Az természetes, hogy most, amikor a tibetieknek segítségre van szükségük, mindenki, aki ezt az országot és bátor népét szereti, megpróbál mindent megtenni az érdekükben. A különböző tibetet segítő szervezetek tudósításai és a régi képek nyilvánosságra hozatala, Szükséges volt és szükséges ma is, mert gyakorlatilag a ma száműzetésben élő tibetiek közül senki sem látta olyannak a hazáját, amilyen az a szétrombolása előtt volt. Büszke vagyok arra, hogy a Hét év Tibetben című könyvet tibeti nyelven is kinyomtatták. Sikeréhez hozzájárul az is, hogy a jelentős művészként ismert Jean-Jacques játékfilmet forgatott belőle. Az alkotás dokumentarista hűséggel beszéli el az inváziót és a tibetiek szenvedéseit, azzal a célral, hogy az elnyomott tibetiek helyzetén segítsen. A kínai nyomás hatására a környező országok nem engedték meg, hogy a Himalájában forgassák a hegyi felvételeket, ezeket az Andokban kellett felvenni. Ez a kínai hatalomtól való félelem jellemzi az Emberjogi Bizottság magatartását is, amely 1996. áprilisában Genfben hat nemzetet elítélt, Kínát azonban nem. Ami engem illet, amióta elhagytam Tibetet, sok más érdekes országot és népet ismertem meg, is, bár időskorra gyakran megváltoznak az ember motivációi és érzelmei, az én Ázsiát és különösen Tibetet illető elragadtatásom változatlan, és évről évre elutazom a Himalája valamelyik országába. Csak Tibet határai tabuk számomra, mert hogy perszónálon gráta vagyok, amit egyenesen kitüntetésnek tekintek. A két világháború között egy brittiszt azt gondolta, hogy a repülőgép feltalálásával a világ végérvényesen megnyílik. De gondolta, marad még egy utolsó titok. Létezik egy hatalmas ország a világ tetején, ahol csodák történnek. Olyan szerzetesek élnek ott, akiknek a lelke el tudja hagyni a testét, és léteznek jóslatok, amelyek meghatározzák a jövő történéseit. Az országot földünk legmagasabb hegyei övezik, és uralkodója egy élő Isten. Lakhelye egy semmihez sem fogható szépségű vár egy vörös sziklán, és a fővárost lássát szigorúan őrzik a szerzetesek és a romantikusok örömére a titokzatos hegyekben még a kék virág is nyílik. Nem csoda hát, hogy misszionáriusok, kalandorok és kutatók érdeklődtek, hogy ennek az országnak a titkait és misztériumát felfedezzék. Peter Aufschneiternek is nekem megadatott a lehetőség, hogy megismerjük a titokzatos Tibetet a maga eredetiségében, de egyben honyatlásában is. Tanúi voltunk, amint az évezredes kultúra összeomlott. Már korai ifjúságom óta kalandozó utazók és kutatók könyveit olvastam. Nagy példaképen volt Alexander von Humboldt, és mindenekelőtt a legendás svéd-ázsia kutató Sven Hedin. Az ő tibeti kalandjai különösen nagy hatással voltak rám. És amikor a II. világháború ideje alatt a fogolytáborunk Indiában a Himalája lábánál feküdt, Szökési kísérleteink természetesen Tibet felé irányultak, a világ tetejének tiltott országába, mivel délen a brit birodalom elzárta menekülési lehetőségeinket. Egyet mindenek előtt világossá szeretnék tenni. A britek minket a Genfi konvenció előírásainak megfelelően kezeltek. Szöges drót mögött ülni semmi esetre sem volt elviselhetetlen, sőt, Majdnem kellemesnek mondható. Volt a könyveink, sportfelszerelésünk, kirándultunk a közeli vidékekre, és bőségesen elláttak élelemmel, hogy semmi okunk nem lett volna a szökésre. Az én vágyamnak, hogy kikerüljek a szöges drót mögül másoka volt. Valamit el akartam érni. Ez talán az ember örök vágya a szabadságra, de nálam ehhez a hegyek szeretete is hozzájárult és az a fantasztikus titkos elképzelés, hogy a közeli Himalája hegyek mögött elérjem a tiltott országot, Tibetet. A Hét év Tibetben című könyv 1951 tavaszán fejeződik be, amikor második otthonomtól és fiatal barátomtól a 14. Dalai lámától Dél-Tibetben búcsút vettem. Akkor a legkevésbé sem vágytam elmenni vagy elszökni. Ellenkezőleg Mielőtt India határát átléptem, készítettem még néhány utolsó felvételt őszentségéről a szabad Tibetben. Ez lett a Life magazin színes címlapfotója 1951. május 7-én. A világ megismerte a kínaiak bevonulását Tibetbe. Mi én 1952-ben visszatértem Ausztriába, a Dalai Láma minisztereivel a Tibetben maradás mellett döntött, abban a hitben, hogy a kínaiak tartják magukat legalább az általuk diktált és a tibetiek részéről kikényszerítve aláért 17 pontos szerződéshez. Az élet az idegen uralom alatt egyre rosszabbá vált. Az 1959-es márciusi Lászai Népfelkelés alkalmával a Dalai Láma el tudott szökni, és nélkülözésekkel teli hetek után elérte Indiát. Pandit Nérú fogadta a prominens menekültet. Én is üdvözölhettem őt Telzpurban, Assamban éppen 15 évvel azután, hogy elhagytam a Deráduni fogolytábort. Végeérhetetlenül jöttek a menekültek, és szálában egy nem hivatalos menekült kormányt alakítottak. Az elkövetkező évek nehezek voltak. 1962-ben a Dalai Láma elvesztette szeretett édesanyját, majd hamarosan legidősebb bátyját, az alig 50 éves lapszánk számtent. Ők voltak a számüzetésben a legnagyobb támaszai. A Dalai Láma iránti csodálat és tisztelet világszerte egyre jobban terjedt. A kínai vezetés nagy bosszúságára a Dalai Láma karizmatikus személyisége hatására a tibetiek szabadságvágya mit sem változott. Az is őszentsége érdeme, hogy a világ széles körben megismerte a tibeti népet 2000 éves kultúrájával és értékeinek szétrombolását, mint hatalmas veszteséget fogta fel. Őszentsége életének csúcspontja kétségtelenül az volt, amikor 1989-ben megkapta a Nobel békedíjat. Természetes, hogy büszkeséggel tölt el, hogy ez a tisztelt nagy személyiség az én barátom. De akkor is büszke vagyok, ha a tibeti menekültek a száműzetésben sikeresek és kedveltek. Még mindig hálás vagyok, hogy a Lászai tartózkodásomkor olyan nagyvonalúan befogadtak. Egy csodálatos véletlen folytán őszentségének és nekem azonos napon, július 6-án van a születésnapunk. Szülőfalom az ausztriai Kártner tartománybali Hüttenberg bizonyára legjelesebb napja, 1992. július 25-e volt, amikor a dalai láma felszentelte és megnyitotta a Heirich Harer múzeumot. Tibetben 40 év óta tart az elnyomás. Az én régi Lászámból szinte semmi nem maradt. Lász a kínai város lett számtalan kínai üzlettel, kocsmák és játéktermek százaival. A potálák körül piros lámpás házak működnek, hogy a megszálló katonáknak legyen hol szórakozni. Évtizedek óta zajlik a rombolás, az elnyomás, a sterilizálások, a genocídium és a politikai nyomás. Mindez azonban a tibetiek szabadságvágyát nem tudta megtörni. Hitük és a dalai láma iránti tiszteletük töretlen. A világon mindenhol rokon szerv tüntetések zajlanak a dalai láma mellett és szóban sokan biztosítják őt arról, hogy egyetértenek vele, sajnos azonban a szavakat nem követik tettek. Az anyagi javak fontosabbnak tűnnek a világnak, mint az emberi jogok. Én mégis arról álmodom, hogy eljön a szabadság napja, és mindazok, akik a dalai lámát és az ő népét szeretik, egy hatalmas menetben a potale elé vonulnak, a tibeti teremtő erő eme egyedülálló épülete elé. Ha folytatódik is a kulturális értékek megsemmisítése, a kínaiaknak akkor sem fog soha sikerülni a világ legmagasabb hegyein, amelyek az országot körülveszik, a tibeti istenek trónusát ledönteni. És ezért a hágókon a hívő tibetiek feliratai továbbra is hirdetik. Az istenek győzni fognak.